А що з того пшик? Зле зробив, кається, гризе себе, наче собака власний хвіст, що допустив до того, аби почесне з весілля опинилося в руках того лайдака. Але як воно було? Згорнув гроші в хустину і передав доці Ата Турна бери і віддай Дмитрові рахувати своєму чоловікові шлюбному. А той почув. Що кишеня в нього здулась і задер догори де ж пак, скоро рік, як жонатий, а він ще жодного злотого для сміху не попросив у тестя. І так воно, штефанику, і цукор є, і собачка є, біда лише в тому, що собачка на лапки не хоче ставати. Думав, що заб'є баки Дмитрові ще більшим багатством, ніж те, що побачив у роді курочок. Гадав, що переманить біду, коли зробить його самостійним господарем на млині. Купив старий млин на вишнянці, що не працював ще з 1916 року. Вже й такої міркував собі. «Має зять хати, де триматись та дома не ночувати» то хай краще у млині пропадає. І честь доцьків буде перед людьми крита, і гроші буде вода нести. Пішов він план виробляти до староства. А тут кажуть йому, що сам пан секретар старости хоче з ним мати розмову. Добре, курочко, кажуть йому пани староства. Буде млин, буде й позичка на млин. А мені позики не треба, прошу панів. Хто в позики заходить, то в мене вже не гаста. Пусте говорите, пане Курочко. Викають і через пан, а як же ж? То буде така позичка, що й наші правнуки будуть цикати по злотому у місяць. То тільки так називається, що то позичка, а по суті, то допомога. Подарунок від держави, як о такому, що вірно їй служить. «Зрозумял, пан, пане Курочка? А, якщо подарунок, то най буде. Я не жебрак і милостиню не брав би, але як панство хоче мені подарунок зробити, то не смію відмовитись». Ладне, каже сам секретар, – «ми вам подарунок, а ви, пане Курочка, у реванш нам теж щось подаруєте». «А що я можу таким високим панам дарувати?» Є таке в тебе, що можеш. І сам цікавий знати, що це таке. Є в тебе, зять. Є, прошу панства. Але навіщо здався вам мій зять простий хлоп села? А ти знаєш, курочка, що твій зять походить з польської шляхти? Бодай ви здорові та веселі були, пани мої, які ви смішні. То така шляхта – що спить під однією конопляною веретою як літо, так і зиму. А то може бути, ані раз не дивуються пани, може бути, частина польської шляхти зубожіла і зрущилась, бо не було своєї держави. А тепер треба, щоб та зрущена шляхта знову повернулась долона своєї віри і нації. Аби багато не базікати, скажемо тобі, пане курочку, коротко і ясно, перейде твій зять у Римокатолицьке, буде концесія на млин, буде позичка, буде кільканадцять моргів поля при парцеляції. А Штефан Курочка повинен знати, що тепер землю може набувати тільки поляк, Римокатолик. Буде пошана і безпека. А якщо ні, то не будемо собі кумами, пане курочка. А то сама пані Любомірська звала твого зятя до себе в покої і переконувала, щоб змінив метрику. А він, як нам поскаржилась пані графиня, опирається. А звідки ми знаємо, чи він опирається з власного дурного розуму, чи, може, тесть намовив його на таке. Чухає потилицю курочка, хоч і добре знає, що такого не годиться робити при панах. Новий клопіт на його голову. Панове, ви мої гречні та учені, коли б я мав таку силу над зятем, що міг його намовляти, то намовив би не тільки перейти на римсько-католицьке, але ще на щось. О, але ви нічого не знаєте, і мо і знати вам про такі речі не треба. А вам скажу я таке: зять у мене у горний, як молодотля. Прошу пробачення за слово Коли я накажу йому так То він може навмисне мені сказати ні Але я собі ще інше думаю у своїй мужицькій голові Чи не могло б таке бути Щоб Курочка і Савицький залишились при своїй вірі А лише велику прихильність до влади На кожному кроці виказували Бо то не добре Я собі міркую отак на хлопський розум коли на селі візьмуть зуби і пришиють латку за проданця. Такий чоловік не має вальору у громаді, ані за зламаного шеляга. А що панам з такого невальорного чоловіка? То однаково, що горщик без дна? Пани посміхаються і лише погладжують себе по животах. «Тонко ти прийдеш, курочко, але й ми не гірші майстри за тебе». «Вмієш читати по-польському?» Курочка вигукує ображено. «Не лише по-польському, але й по-німецькому вміє він читати». «Служив же у свій час при 48-му полкові уланів Все село може посвідчити». «А, то добре», – кажуть пани староства. «З освідченими людьми завжди легше дійти до порозуміння». «Так ось!» «Почитай собі, пані Стефане, що тут написано». Тичуть йому якийсь надрукований папірець в руки, але курочка тільки глипнув, знав, що нічого з його читання не вийде. Сльози заступають очі, букви зливаються в один довгий черв'як, що мерехтить перед очима, наче живий. «Не можу, прошу панів. Окуляри забуваєм дома. Береше, бо жодних окулярів дома немає». Пани такі гречні, що самі читають йому в голос, хоч курочка і небагато розуміє з тієї ученої мови. Але пани ласкаво пояснюють йому простішими словами. В польській державі і земля має бути вся польська. Розумієш, пані Стефане? Тому це не сьогоднішній закон, але його тут ще раз пригадують. Набути землю – може тільки римокатолик, а русин може продати землю тільки римокатоликові. Але серед місцевих русинів, як вже згадували панове, є багато зрущених поляків. Настала пора, щоб всі оті зрущені поляки знову повертались до лона католицької церкви. Поскільки це переважно зубожілі шляхтичі, то такі новонавернуті, будуть користуватись всякими пільгами. Наприклад, на якийсь час будуть зовсім звільнені від податків, а потім будуть платити значно менші, будуть на кож держави брати участь у всяких народних святах у Станіславі, Львові, ба навіть Варшаві. Зможуть на державні стипендії вчити дітей у вищих школах і військових закладах. А головне, при парцеляції панської землі зможуть набути по кільканадцять моргів поля на дуже і дуже вигідну виплату. Будемо говорити, пані Курочка, відкрито. Хто не з нами, той проти нас. Такий час настав, що українське, то те саме, що большевицьке, а русинське, то однаково, що у згоді з владою. Отже, як бути, пані Курочка? Курочка пробує боронитись. «А яка йому різниця, прошу панів, чи він русин чи українець?» «До війни був русином. По війні став українцем, а тепер може знову на русина перейти. А щодо большевиків, то прошу панів і не згадувати при ньому цього слова. Так він не любить його. Самого слова чути не може. «Добре, добре, ми тобі віримо, курочко. А як все ж таки зятем буде?» Буде савідський шляхтичем, а ти знаєш, що на загородзі шляхтіч рівне воєводзі, то буде і концесія на млин, і поле при парцеляції, і податків менше, сам розумієш, і спокій з боку постерункового, а в противнім випадку не чекай від нас добра. Це ми говоримо відкрито і відповідаємо за свої слова». Що це загадання, що зять у тебе упертий і не хоче слухатись? Хто господар і голова дому? Стефан Курочка чи Лапсердак, що як зимою, так і літом накривається в своєї матері однією веретою? Отже, паня Курочка, яке ваше останнє слово? Штефан знову чухає у потилицю, але обіцяє панам ще раз переговорити з зятем. Чує що біда коло нього ясно йому, що коли не буде з панами В одну дудку грати То не тільки млина не буде мати Але й може втратити те Що від тата дістав Як же ж бути? Де той розумний, щоб дав раду? Де? Але як тут говорити з тим зятем, Коли він ніколи хати не держиться? Як половик Налетить іноді на хату Щоб попоїсти І гайда далі Ловив курочка зятя, чатував на нього, наче розбійник, і таки вловив. Влучив таку годину, коли Дмитро вийшов повечері закурити на свіжому повітрі. Або щоб до доцьки не говорити. Делікатно, обережно зайшов його курочка. «Так і так, Дмитрику, як ти брав мою дочку, то я обіцяв тобі млин. Тепер хотів би я дотримати свого слова». Лише Штефан натякнув на пані графиню, як той метнув цигарку на землю, розтолочив ногою та ще й розтер, наче черв'яка. То ви, як виджу, хочете, щоб я так ані разу не навертався до хати, бо я можу? То правда, що може. Нещастя Штефана і його дитини в тому, що там той може. Сила Штефанових грошей – Чисто, якби хто поробив що. Перейшла до грошей Дмитра, і тепер його гроші мають подвійну міць. Якісь липкі гроші завернув Курочка у хустину на весіллі доцьки, що воліла б їх кинути чи у гноївку запорпати. Дала вона їх Дмитрові у руки. Курочка не знає, де, в кого і скільки заробляє його зятенко, але по тому, що люди говорять, то страшні суми, Перепливають через його пальці А все то коні Ой, коні, коні Коні були причиною, що взяв він того чорта до себе внаймити Коні заважили на тому, що погодився взяти його у зяті Коні багато винні, що той дідько хати не держиться Коні сунуть йому гроші у руки, аби мав за що гуляти та циганок поїти Собачий нюх має той чорт до коней Йому не треба ані голови сушити собі над паперами Ані спини гнути на полі Йому вистачить поландригати по ярмарках Аби вернутися додому з набитими кишенями Не те, щоб Дмитро факторував на ярмарках Чи, може, як інші, займався нечесними справами В кінськім гандлю Зовсім не так Що він робить? Він нічого не робить він собі ходить між коней, а пани самі шукають його. Сподобається панові кінь, гине пан за ним, а боїться купити, бо не знає, чи той облюбований коник не має якого скритого ганджу. Відшукає такий пан Савицького, тиче йому п'ятдесяточку, а може й більше в руки, щоб тільки той збадав коня. І як Дмитро коня перевірить, так воно є на безпечно». Трапляється, що виведе хто на ярмарок таку зачухану шкапу, що ледве на ногах держиться. А Дмитро тільки шепне панові у рейтузах шпіцрутою «Оце беріть!» А через який час, дивись, а шкапа на перегонах перша прискакала, ще й пана свого прославила. Трапляється так, що іноді і Дмитро сам приводить такого здохляка додому. Зразу курочка робив гризію зятеві за такі штучки, а потім перестав, бо рація була за Дмитром. За кілька місяців із дохляка ставав такий цух, що хоч до гравської карети запрягай. Своєю дорогою, що Штефан ніколи не знає, за скільки збуває Дмитро таких підгодованих коней. Хай би було все так, як є, коли хоч трохи до доцьки навернувся. Пробував курочка з своєю свахою переговорити в цій справі. Немає чого сваха жалітись на нього. І червоні чоботи купив, як дочку заміж віддавала, і приношений кожух подарував, і тільки телицю пропив на весіллі зятевої сестри, і бульби на зиму завіз. «Поговоріть ви, свахо, з Дмитром». Відколи прийшлася йому свахою, став їй викати – Аби не паплюжив моєї дитини перед чесним народом Ви знаєте, що її вже богородицею на пралі називають Як так далі піде, то я вироблю у нотаріуса Що він по смерті доцьки не дістане і тієї п'ятої пайки Що йому належалося б, якщо дітей не буде Настрашилась сваха, ще б не настрашитись Ховає лице у хустку, вдає, щоб чихає, бо немає відваги подивитись сватові у вічі. Що буде говорити Дмитрові? Аби її послухав і лягав з доцею спати, як чоловік з жінкою. Вже раз спросила його. Смертю грозила. На покійного тата заклиналась. І послухав. Ільчиха дякує Богові, бодай, за те, що не дорікає матері. А втім, може, й краще, щоб дорікав. Легше було б А то навідається до матері Кине їй у подолок пом'яту п'ятку, а чи десятку Сам сяде за стіл Схопиться руками за голову І ні слова Ільчисі сто разів Падоньку тимій Було б легше, якби прийшов Гримнув кулаком об стіл Замахнувся на маму Кляв навіть Ніж отакий німий Страшний докір Якось приніс їй десятку. Буваєте у місці, чи хто з сусідів може злагодились те, щоб аби у кримінал передали? Хіба мама не розуміє, що це означає? Не довірила Ільчиха цієї орудки нікому. І так плещуть про її сина, що як іде селом, то тільки ноги людям бачать. Купила білої муки, тієї, що на паску беруть, Спекла калачі, взяла у мошка цукерків, тих, що вітер у роті роблять. Упрятала яблук з свого саду, навмисне тільки з свого саду, аби Марічка по яблуках пізнала, хто їй пакунок прислав. І вибралася з тим всім до нашого. «Ой, падоньку ти мій, та той кримінал, то чистий вам кримінал. Може, до п'ятдесяти дверей?» а у котрі постукати, кого спитатись, не знати. Всім ніколи. Всі спішаться кудись. Той, що, може, і справив її, то так само нічого не знає, як і вона. Гадала, що вистачить знати прізвище того, що сидить у криміналі. Та де тому край? Хочуть ще, щоб їм сказати, коли, за що засуджена. Якісь номери чи параграфи треба ще знати при тому. Ходила вона своїм клунком, ходила, приставала до людей, питала. Один, як наглум, посилав її до другого. Аж з полудня змиросердився над нею ключник і витлумачив Ільчисі, що, по-перше, не можна кожного дня давати передачу, а тільки в одну п'ятницю, а була то якраз середа. По-друге, на передачу треба мати дозвіл від начальника тюрми. А по-третє, якщо та дівчина насправді відкусила по старинковому ніс, то за такий тяжкий параграф її, напевно, переведено до тюрми у сам Львів. А до Львова, каже, видко, що мав чоловік сумління. Не їдьте, вуйночко, бо в тій тюрмі ще більше дверей, як тут, і ще більше люди часу не мають для таких, як ви. Видите самі, що навіть для тюрми треба вченим бути. З тим пішла Ільчиха додому. Чи справді Марічка у Львові, чи їздив туди її син, не знає, бо не питала його, а він сам не говорив. Пробувала Ільчиха із невісткою порадитись, що їм бідним діяти, аби Дмитра уговтати якось. Нічого немає Ільчиха проти доцьки. Чим довше придивляється до неї, тим глибше переконується, що то нещасна жінка, яку треба жаліти, як жаліємо каліку. Коли б знала, то сама підказала б їй, як прив'язати його до себе. А ти б пробувала, доцько, поговорити з ним ладно отак по-доброму, як жінка з чоловіком. Сказала б йому. Така вже наша доля, Дмитрику Що приходиться нам вкупі жити Мамо, як мені говорити до нього Коли він глухий на мої слова Говори до стіни, а стіна стіною А ви кажете А може б ти, не Богом, пробувала до нього веселістю підійти? А то що він чує від тебе Одні зітхання, а бачить одні сльози а ти постарайся так, щоб він на поріг, а ти з піванкою зустріла його. Ой, мамо, як мені співати, коли він і так не дивиться в мій бік? А ти не зважай, чи він дивиться, чи не дивиться. Зайди ззаду, та обійми його гарненько, та поскобочи за вухом, та притулися файно до нього. «Ви таке говорите, що я сама не знаю, що вам сказати». Соромно мені перед вами, старшою жінкою, таке говорити, але мушу. Мамо, та він лягає зі мною у постіль тільки як п'яний, і то не бійтеся, пам'ятає. Шаную вас сивий волос, аби в тяжу не заступила. Нічого ви не знаєте, мамо. І по п'яному сокотиться, дихає квасомінчиха в обличчя невісті. Ага, я дістану тобі такого трунку, що тільки капнеш до страви і не пам'ятатиметься у світі, а ти тоді тихо підлаз під нього. Не хочу я до ворожби, бо вона ніц, а ніц не помагає. Я вам не говорила, а тепер скажу. Моя мама ходила до ворожки у гори аж у річку, і знак від Дмитра носили, а чи помогло що? «Дурна, то не ворожба, а примовка. Від двох трьох крапель находить до чоловіка від того тронку такий скажений вогонь, що, прости, господи, і до тещі поліз би, аби лише баба. Та я не жалою мамо, ні часу, ні грошей, аби лише дитина була. Може б, тоді і життя наше попливло по-іншому. Одна дитина присилила б його до хати» а більше ніц а ніц. буде доцько, дитина, лиш ти слухай мене і роби, що скажу!» Гладить Ільчиха шершавими руками біле лице невістки. «Лише шануй себе! Набирай небого тіла, або, як і тимеш, потряслось в тебе і ззаду, і спереду. Пий солодкої сметанки і свіжі яйця, та й умивайся у сироватці, «Абись біла була, і де ходиш, співай, аби він тебе ніколи скривленою та заплаканою не бачив. І все буде добре. А те, що він тепер шумить, то нічого. Зате на старші літа будеш мати статечного газду коло хати. Повидеш, що так буде. Дай Боже, мамо, аби вашими устами Господь говорив». Заспокоїла Ільчиха невістку – по очах бачить, що заспокоїла. Але сама спокою не знає. Болить її вже не серце, а тім'я, оте місце, де кажуть мозок у людей. Мучить її одна думка, від якої навіть у сон не може втекти. З Марічкою була б у Дмитра дитина. Човгалося б, таке чорняве, голопупе по призбі а баба плескала б йому у долоні та приспівувала б «Тосі-тосі, свині у горосі, а гуси в капусті». Видно, що Богові сподобалось було, щоб її Дмитрик прожив вік у бідності, але зате в любові і злагоді, а вона, темна баба, хотіла помішати Божі карти, а Бог розгнівався і за кару не дасть їй внука. На абись на другий раз знала, як тикати свого носа в небесні діла. Не буде в доцькій дитини, не щоб солодку сметан купила, а щоб купалася в ній, нічого не поможе. Дмитрик не з вербового роду дерево, що в яку землю тецьни, в той коріння запустить, ой ні! Наприкінці квітня відбулася зустріч Бронка з Зеленим. Зустрілись вони в одній з кімнат квартири Юлькової хазяйки. Поки що старий не перепросився з сином, і Юлько надалі квартирував у тьоці, яка мала велику жалість до бездомніх котів і старих кавалерів, тобто холостяків. Зелений, знявши обручку з пальця на той випадок, саме й видав себе за одного з них. Бронкові так нетерпеливилось скоріше побачити товариша Зеленого, що мало не на годину раніше умовленого часу, з'явився на квартирі у тьоці. Не встиг постукати у двері, коли ті відчинились самі. Бронко зустрівся ніс у ніс з чоловіком, від якого перехопило йому віддих. Не впізнав, а просто відразу мав ясну певність, що людина перед ним – це товариш вечір – хоч і змінений на обличчі та вдягнений по-інакшому. А мав на собі стару військову шинель у теплу пору та чорний з малими полями капелюшок, що їх носять селяни в нашівських околицях. Не був високий. То лише тоді, коли стояв на вузі, видався Бронкові таким. Може, був трохи нижчий за того – від пропам'ятного виступу на ярмарку залишився в бронковій пам'яті образ чоловіка, наче полакованого на бронзово-червоний колір. Цей у дверях видавався блідавим тією з наснеділою сірістю, що нею знячаться люди, які багато перебувають у темних, малопровітрюваних приміщеннях. Єдине, що розвіювало будь-які сумніви Щодо аутентичності товариша вечора Були не очі, як можна було б чекати А губи досить великі Виразно обрамовані, м'ясисті Трохи недопасовані одна до одної Характеристична познака Верхня губа прикривала нижню гейби острішком Бронко міг би присягти на свою честь що саме цей род кидав тоді на ярмарку у людей гаслами, які мали пробудити їх з плячки. Нарешті мав Бронко в такій реальній, безпосередній близькості чоловіка, з яким стільки провів розмов у мислях, до якого безліч-безліч разів звертався у хвилинах сумніву за порадами, скаргами у розпачі, коли відчував себе серед товаришів Відкиненим, незрозумілим, непотрібним Зелений не вийшов за гостем до сіней Боронкові закортіло побігти за вечором, зупинити А що сказати? Власне, а що сказати? В розгубленості завадка подався на подвір'я Вечір, не озираючись, вийшов на вулицю Відразу скрутивши на стежину, що вела на городи Щойно через добру хвилину, приведений внутрішньо до сякого такого ладу, знову постукав бронку у двері. Високий, трішки наче пригорблений, з виразистим тонким профілем чоловік у сірому стояв посеред кімнати з рукою у кишені піджака. Перше зорове враження, одягнений за новою вимогою моди. Не першої молодості, замкнутий в собі на три спусти. Звик, аби його слухали. На коли вам була назначена зустріч, завадко?» Спитав повільним голосом. «За цим зараз друге запитання. Стрічав когось?» Боронко вважав, що Зеленого цікавить відповідь лише на друге запитання. «Так». «Знаєте, хто був у мене?» «Знаю». Раптова зміна виразу обличчя у тамтого. Гнів. Зненависть, страх Бронко не міг збагнути Молодий завадка злякався Чи бува провокатор Не підшився під того З ким він мав зустрітись Звичайно, це дурниця Провокатор навпаки Проявляв би себе Занадто сердечним та щирим Товариш з ЦК Хвилину розважав щось кулаком на підборідді Знаєте і кличку? «Здається, знаю. В нього немає довіри до мене. Вже встигли його застерегти перед моїм непогамовним темпераментом та заривчастою романтичністю». «Яка кличка?» Бронко понуро вимовляє слово «кличка» чи прізвище «вечір». «Що вечір?»